«Пробач, Васю, мушу йти на арену», – сказав Руденко. «А ви що, ви працюєте в цирку?» – здивовано спитав я. «А вже ж я – клоун-фокусник Рудольфо», – сказав він, скинув піджак, під яким виявився барвистий клоунський одяг, перескочив через бар'єр на арену і змахнув руками, вітаючи публіку. Всі зааплодували. Гучним цирковим голосом Рудольфо виголосив Джентльмени, діти, дами! Першим номером програми будемо судити тих, хто насмілився дражнити нас. Рудих! Музика заграла марш, і враз з гори, з під темного купола цирку, на освітлену арену опустилася величезна клітка в якій в одному кутку сидів здоровенницький лев з яскраво-рудою гривою, а в другому кутку навпочіпки зіщулився мій нещасний переляканий Ромка. Лев сердито гарчав, позираючи на Ромку, і гатив хвостом по підлозі клітки. Мені навіть здалося, що я чую, як цокотять у Ромки з переляку зуби. «То що будемо робити, левко Африкановичу?» – звернувся до лева Рудольф. Наче відповідаючи, лев тричі прогорчав. Ага, ясно. Левко Африканович каже, що цього брюнета треба зробити лисим. Що ж, справедливо. Айн, цвайн, драйн. Рудольфо змахнув паличкою, яка невідома, як з'явилась в його руках. І чорне волосся зникло з ромченої голови. Ромка Став лисий, як коліно. Мій друг схопився обома руками за лису голову і кумедно роззявив рота. Публіка зареготала і заплескала в долоні. Ромка скривився і... і заплакав. «Не плач, голуби!» – співчутливо сказав Родольфо. «А вже ж лисим бути погано. Ми тобі зараз повернемо волосся!» «Ойн, цвай, драй!» Рудольфо знову змахнув паличкою, і з лисою ромчиною голови почало рости волосся. Але не чорне, а яскраво руде. Воно росло дуже швидко, і незабаром на ромчені плечі вже спадала густа, яскраво руда лев'яча грива. Публіка знову сміялася і аплодувала. «Не треба! Не треба! Я, я більше не буду!» Відчайдушно закричав Ромка. Я не міг далі дивитися на Ромчині страждання і вигукнув. «Припиніть! Припиніть! Він же кається! Він більше не буде!» «Ну що ж», – сказав Рудольфу, – «на перший раз прощаємо, але попереджаємо». Як буде він дражнитися, все може повторитися. Айн, цвай, драй!» Рудольфо змахнув паличкою, все закрутилося, закрутилося, і ми з Ромкою знову опинилися в класі біля парти, де сидів новачок. Ми були без окулярів. Ромка обома руками тримався за свою чорну чуприну, все ще не вірячи, що в нього вже нема лев'ячої гриви. Хух, важко перевів він подих. Ну й пригода. Ото не треба було дражнитися. Я ж тебе попереджав, сказав я. Де ж хоч той новачок, я вибачусь перед ним. Ми кинулись шукати Рудика, але його ніде не було. Слухай, спитав Ромка вридки скрипаль. Ти не бачила новачка Рудика Руденка. Ридка здивовано глянула на нас. Якого новачка? Ніякого новачка в нас в класі нема. Ми з Ромкою перезирнулися. Та, та, тато я пожартував, сказав Ромка. Дурні у вас жарти, пхикнула Ритка і повернулася до нас спиною. Надзвичайна все-таки штука ті чарівні окуляри.